Hakikisha unajifanyia mambo matano kwenye maisha yako kwa sababu hakuna mtu kufanyia. Ukiacha dunia ikuamulie itakupa vile itakavyopenda. Inaweza ikakupa magugu na ngano kwa pamoja. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kujifanyia mwenyewe ni kujua kwa nini uliumbwa na kumjua yule aliyekuumba. Jambo la pili ambalo anatakiwa kujifanyia mwenyewe kwenye maisha yako. ni kuhakikisha unajiombea wewe mwenyewe kwa Mungu. Unaombea watu waliopo kwenye maisha yako na pia unaombea watu ambao unataka waje kwenye maisha yako. Jambo ya la tatu ambalo anatakiwa kujifanyia mwenyewe ni kujitia moyo mwenyewe, kuamini kwa kwamba kila kitu kinawezekana, kuamini unaweza na usisubiri mtu mwingine akwambie unaweza. Jambo la nne ambalo anatakiwa kujifanyia mwenyewe ni kuhakikisha kwamba unajipenda mwenyewe na unajikubali jinsi ulivyo na jambo la tano ambalo anatakiwa kujifanyia mwenyewe ni kuhakikisha unajisukuma kufanya kazi kwa bidii na unahakikisha unajisimamia mpaka kieleweke